الحمد لله نعوده ونشتعينه ونشتغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضلله ومن يهديه فلا هادية له الشهاد أن لا إله إلا الله واخته لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد أبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين وما بعد فإن أشتق الحديث كتاب الله وخير الهدي هو محمد صلى الله عليه وسلم مشر الأمور مختزاتها وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار اللهم inni a'udhu bika an azillah au udallah au udallah au udallah au udallah au adlimah au udlimah au ajhla au yijhla aliyah rabbi jidni ilma wa s-sidhi fi وبارك لي فيما رزقتني وجعلني محبوبا في قلوب إبادك وعزيزا في عيونهم وجعلني رجيهان الدنيا للآخرة ومن المقرمين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا متان بلا مثال ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف الا كل فان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين Allah tawasah bin Rahmah wa yu'li darajatihi fil jannah wa anna Allah yu'idu alayna min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulamihi Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatihi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Manik Yawmuddin Iyayka na'budu wa iyayka nashta'in Ihdina al-sirat al-mustagim Shirathal ladzi namta 'alaihi ghairu maudubi 'alaihi amin Alhamdulillah kita bertemu kembali di acara yang insyaallah penuh berkah ini ketika bersama sambil mengkaji buku kitab-kitabnya Abu ya Rahimahullah taala Mudah-mudahan keberkahan bersama kita Lewat guru kita Dan mudah-mudahan ilmu kita Bermanfaat untuk selanjutnya Kita masuk pada Pelajaran Sebagai kelanjutan Kajian kita tahun yang lalu itu masuk pada bab jawazul tawassul indal imam asyawqani Bicara masalah tawassul yang pada dasarnya sudah dari dahulu Kita mengerti di antara cara berdoa itu ada yang disebut namanya tawassul bahagian daripada cara berdoa tapi kemudian muncul kelompok daripada uh, kaum muslimin itu tidak cukup hanya mengatakan kalau wajah wasul itu tidak boleh tapi justru malah Mengarah kepada pencirikan terhadap pelaku-pelaku tawasul. Di sini Abu Ya ingin memberikan gambaran tentang keabsahan tawasul itu sendiri, yang sejak lama sudah, sudah tentu merupakan hal yang dilakukan oleh kaum Muslimin. Dan sekian banyak dalil yang dipaparkan oleh beliau di dalam kitab ini. Di samping beliau juga memaparkan pendapat-pendapat para ulama yang mereka di antaranya termasuk sumber munculnya kelompok yang justru menentang tawassul ini. Kalau dahulunya katakan seperti Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab, masalah tawasul adalah masalah fikihiah, ya. tidak lebih daripada itu. Tapi kemudian kelompok ekstrem ini telah keluar daripada apa yang telah dikatakan oleh tokohnya sendiri. Dari masalah fikirnya menjadi kesirikan Kita tidak berbicara haruskah kita bertawasul Itu sendiri bukan syaiun lazim Bukan sesuatu yang bersifat wajib Sedangkan dalam doa diperlukan namanya kemantapan itu saja sebetulnya diperlukan merasa ada sesuatu yang membuat hati ini lebih hati ini lebih eh, merasa Leku Dengan cara seperti itu Kalau bicara kita Antara kita dengan Allah ya Maklum sudah Terkait dengan Allah sendiri mengatakan Ud'uni abah Ashtajib laku Mu'idah sa'alaka ibadianni Fa'inni koribun Ujibu da'wadadda'i dada'an da Kemudian mesti kenapa kita harus pakai tawassul dengan orang-orang sholah Mestinya kita kembali kepada keberadaan orang sholah itu sendiri Adalah orang-orang yang dijamin oleh Allah Sebagai pengawal-pengawal agama Yang mengantarkan kepada keselamatan kalau tidak ada harganya orang soleh dan karena amalnya, maka apa posisi orang soleh? Ya kerana Allah melihat orang soleh itu sendiri dengan amalnya. Jadi ukuran orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran, ya seiring dengan kita setiap hari, membaca dalam surah al-fatihah ihdinas eh siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim siapakah ladzina an'amta alaihim itu minan nabiyyin ussiddiqin wassalahin wa hasuna ulaika nafiqun itu kalau kita bicara kedudukan para mereka menjadi pengawal agama ya yang mereka adalah sama dengan kita sebagai orang dan manusia. Jadi berarti harus ada kedudukan yang lebih daripada orang-orang biasa, yang bukan para nabi, bukan para suhada, bukan para wali, bukan para orang-orang soleh. Lo umamanya kita bicara antara orang dengan Allah. Naya, ya. seperti kita sendiri ini menjadi yang wong tapi wong model lopok, loh, neng. Wong model lopok. Jadi perlunya ada gandolan. Gandolan ini kenapa tidak sah kalau kemudian gandulan ing dalam dungo kita tidak usah kemudian mengatakan wong Meng dungo kok ono barang. itu kan bahasa-bahasa pelecehan namanya katanya mereka yang tidak setuju dengan tawasul doa saja kok pakai makalara katanya ya Maka perlu ketika lebih dalam dari mana kebolehannya dan kemudian dari mana disarakannya lepas daripada apakah dalam setiap berdoa itu harus bertawasul Abu Yah sendiri mengatakan dalam bab yang pertama mafhumut tawasul dalam nomor empat Anak tawasulah laya amron laziman audorurian. Tawasul itu bukan suatu hal yang wajib mesti dilakukan tidak. <coughs> Walau saya terijabat itu mewakili aleh juga masalah terijabatnya juga tidak mesti tergantung dengan cara tawassul itu. Itu yang perlu kita <coughs> uh, kita fahami. Jadi. Tapi membahas suatu masalah terkait dengan boleh dan tidak sebagai satu hukum, itu mestinya sudah tentu harus dikaji dengan lebih dalam dari sisi dalil-dalilnya. Ketika ditemukan sekian banyak dalil yang cukup valid, kemudian ada yang menentangnya dan sampai kemudian justru mengklaim bahwa tawasul ini adalah satu kesirikan, Iki sing salah sopo, sing nyirik kenapa sing, kan kita jadinya, jadi akhirnya orang bisa jadi terbantah sendiri, Jadi ya karena kalau sudah bicara masalah keilmuan dan kedalamannya, dan kemudian kalau bicara ada orang kontra itu memang dunia ini enggak bisa lepas daripada pro dan kontra, tapi ini sing kontra, pinter apa orangnya. Seperti kitab Mafahim Najwa Antusaha ini Ini Abu Ya Cukup jeli Dan sangat detail Sekali ya dalam menyampaikan dalil Ada seorang mudah menulis Ditulis Sebagai jawaban terhadap kitab ini Ditulis dengan judul Hadihi Mafahimuna. Hadihi Mafahimuna. Kitab sebesar ini jawab separuh ini kita kira pintar nanti. Kitabnya terpel begini, kemudian yang jawab cuma separuh ini pintar nanti kira-kira hmm. Eh, begitu aja gampang. Eh. Eh. Eh, ada satu kaidah secara dalam masalah keilmuan ini manakala seorang itu luas pengetahuannya maka di situ seorang tidak akan mudah untuk menyalahkan orang lain. Jadi biasanya orang yang suka lebih mudah menyalahkan dan sebagainya itu ya karena kepicikan berilmu biasanya karena kepicikan berilmu. Mungkin bahkan bisa jadi tidak punya ilmu Terus punya keidah Pokok -e. Sekarang pokok -e, Mari ke api yeah. Tapi yang kita baca sekarang adalah Tawasul Indal Imam Ashokani Imam Ashokani ini termasuk Imam yang memang disebut Imam kritikus Banyak hal yang oleh beliau Dikritisi termasuk yang dikritisi adalah uh, ilmu ulama-ulama terdahulu lepas daripada beliau juga seorang yang memang uh, punya uh, kecerdasan yang luar biasa ya sudah tentu uh, justru Imam Sawukani yang disebut kritikus ini tentang tawassul justru Masya Allah apa ya ini pandangan beliau yang patut dicatat dan dimasukkan dalam kitab ini oleh Abu Yahya dan Al Walid. Wong Sawakani oleh kau kau yang rawleur. Kalau tu Sawakani kan Sawakani, Sawakani, Sawakani, sawih puna ilautor itu begini, begini, begini. Ini Imam Sawakani sendiri tentang tawasul apa pandangannya yang ternyata adalah Perpandangan <tuh> seperti ulama-ulama terdahulu. Kalau Imam Zuhad dis as Salafi, apa ya? Menggunakan kata-kata Salafi, kerana ini kelompoknya Salafi Jadi ya. hmm. hmm. ha. kalau sudah namanya kelompok Salafi, biasanya kakak kondo Kak karun demi, kan ya? Kerana dia menggunya paling kayak oh, yang pertama-tama dulu <tuh> Syekh Muhammad ibn Ali As-Shawkani fi fi ikhlas kalimat at nama kitabnya Amat at-tawassul Subhanahu wa ta'ala bi ahad min halqi adapun tawassul kepada Allah dengan salah seorang diantara makhluknya Fiat makkalabin. Ya tuh buah Abdul Menterapi. Fiat makkalabin dalam satu hal yang diperlukan. Ya tuh buah Abdul Menterapi. Fakat kalau saya Abu Izzuddin Ibn Abdi beliau menukil apa yang dikatakan Ibn Abdissalam yang disebut Sultanul Ulama inna hu la yajujud tawassul ilallah ta'ala illa bin Nabi sallallahu alihi wasallam bahwasannya tidak boleh tawassul maring kusti Allah jubuk kelawan nabi sallallahu alihi wasallam itupun insahhal hadisu fihi lamun sabu hadis fihi indalem tawassul ilallah bin nabi kita seru mendengar Al-Alama, Sheikh <coughs> Ibn Abtis Salam termasuk sebut Sultan ul ulama. Subhanallah, justru pendapat beliau tentang tawasul ini <coughs> beliau mengatakan kalau toh boleh tawasul itu hanya dengan Nabi saja. Maknanya kalau dengan orang-orang soleh tidak boleh. Dan nanti kemudian eh, Imam Syauqani menanggapinya dengan apa artinya kalau ada kelompok yang sekarang ini tidak setuju dengan tawasul ya termasuk yang tidak setuju tawasul siapa berarti Ibnu Abdis Salam dan dikasih ataupun boleh adalah hanya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Walau'allahu <tutuk> yusiru Lamanau'ai as-sahirni wa bina'at salamu yusiru Parang isyarah ilal hadisil ladih Ahar jahun nasa'i fi sunani Wa tirmidhi fi sahihih Wa bina'aca wa gairihim Anna'a'ma' <ke> Bahawa ada seorang buta atan Nabiya Sallallahu alaihi wasallam Fadakara maka nutur Sepah se'ibna abdissalam al-hadis Jadi ceritanya ada seorang buta <tutuk> Datang ke Rasulullah yang waktu itu datang ke Rasulullah, kemudian berharap agar Allah Subhanahu Wa Taala bisa membuka matanya untuk bisa melihat ceritanya. Jadi justru Rasulullah mengajarinya kepada beliau. Nah, ini ceritanya, ceritanya agak panjang tapi saya singkat. Alhasil diajar Rasulullah sendiri cara minta agar eh, penglihatannya bisa <coughs> terbuka kembali dia jadi bertawassul lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi nggak terus Allahumma ini as'aluka langsung ke Allah tapi masih harus menyebut <coughs> Rasulullah juga hmm disuruh wudu dulu, kemudian disuruh berdoa, kemudian disuruh uh, menyebut cara berdoa dengan cara Rasulullah bertawassul dengan Rasulullah. Kalau doa asalkani, kalau doa sepasalkani, walina sifimanahe doa kaulani, dan bagi para ulama terkait dengan makna hadis ini ini yani hadis yang terkait dengan uh, tawassul yang diterangkan dalam <coughs> hadis itu tadi qawulani ada dua pendapat ahaduhuma anad tawassul walladhi wa zhaqarhu umar binul khotob yang tawassul itu yuk, yuk kang disebut dengan umar binul khotob jadi ada pengertian tawassul ada versi <coughs> Kalau topun ini harus ada hadis yang mendukung adanya tawasul sampai Rasulullah sendiri mengajari tawasul dengan beliau. Kan permasalahannya karena Rasulullah sendiri waktu itu ada bersama orang yang buta itu sekaligus berarti juga Rasulullah berdoa kepada Allah. Kalau topun sahabat yang buta tadi itu. Menggunakan bahasa tau ini asaluka atau sekalipun nabi kah Muhammad ya ah, Rasulullah ya Nabi yang rahmah. Nah, ini atau waslu bika ilarabi. Nah, tetapi kan Rasulullah kan waktu itu ada ya, dan Rasul waktu itu kan ada bersama dia. Maka gambaran tawasul ini kalau uh, boleh diartikan Sejati tawasul yang bagaimana ini seperti tawasulnya Syiitina Umar Lama Kuala nalinkan itu dah Umar hotab kunna ida ujtabna atau ujtipna kunna ida ujtipnya. Kapan kita lagi ma kena masa paca klik na tawas salubin fataskina kita bertawasul dengan Nabi kita. Kepadamu ya Allah maka engkau menurunkan air hujan Artinya Umar uh, pernah menjalankan satu cara Namanya bertawasul yaitu kapan ketika jadi pacaklik uh, Maka kemudian Sayyidina Umar mohon kepada Rasulullah untuk mendoakan Agar Allah menyelesaikan daripada pajekli ini sehingga datanglah hujan. Wa inna nata wasallu ilakubi ambi nabi yina. itu kapan dengan rasulullah dulu? Terus terjadi lagi namanya pajekli. Kemudian waktu itu sudah tentu rasulullah sudah tidak ada. itu kemudian Rasul Sayyidina Umar bertawasul dengan Sayyidina Abbas. Maksudnya Sayyidina Abbas diminta oleh Sayyidina Umar untuk berdoa. Eh, terkait dengan Pak paceklik yang terjadi juga di zaman setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi <tik> wasallam. Wa huwa fi shahih al-Bukhari wa ghairihi. Sudah Zakar Umar radhiyallahu anhu annahum qaniyat wasallu nabi Nabihi shallallahu alaihi wasallam fi khayati fil istiqah. Kitab Omar juga menyebut bahawa kapan para sahabat bertawassul pada Rasulullah S.A.S. fi khayati fil istiqah untuk minta hujan, kan waktu itu juga Rasulullah uh, ada bersama mereka. ثم توسلوا بأمهل عباس بعد موته اشتراكا بوفاه الرسول الله صلى الله عليه وسلم mereka ini adalah minta hujan mereka bi haysu ya tu wa yad'una ma'ahu Tumanar juga berdoa kan nabi ndonga wa yaduna dan mereka juga berdoa bersama siapa Rasulullah. Faya kunu huawasilatahum ilallah. Faya kunu yang kau nasebkan jinapi huawasilatahum sebagai wasilah mereka ilallahhi subhanahu wa taala. Wal Nabiu sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mesti ada syafi'ah dan wadaiyah lahub" jangan Rasulullah adat dalam seperti hal ini. Ya Rasulullah itu sendiri, Safian adalah orang yang memberikan syafaat, waddaian sekaligus juga orang yang berdoa, lahum untuk kemanfaatan mereka. Artinya Imam Syawukani, setelah memaparkan pendapat Ibn Abdissalam, yang Ibn Abdissalam tidak membolehkan tawassul ya, Uh, kecuali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti untuk yang lain nanti dulu Ibnu Abdi Saram gitu Justi Imam Salkani ingin menerangkan lebih <tuh> dalam lagi ini kalau ada tawasul seperti ini yang berangkat dari hadis orang buta itu tadi, Sahal bin Khunef namanya, <tuh> Hmm. ini perlu diartikan, perlu dijabarkan lebih lanjut ini bisa jadi tawasul yang dimaksud adalah kapan, ya ini kita sendiri satu contoh harus ingin berdoa bersama-sama tapi orang lekun ya, orang karuang soleh eh. maka kita menggunakan orang soleh memimpin doa kepada kita orang soleh itu berdoa dan kita berdoa bersama dia itu juga disebut tawasul. kalau tidak usah mengatakan orang soleh hmm. <tuh> ya gitu kan ya itu gambarannya begitu itu juga bisa disebut tawasul. jadi kapan uh, Syedina Umar uh, menyebutkan adanya para sahabat beristiskok bersama Rasulullah kemudian kapan Rasul sudah wafat maka juga beristiskok dengan siapa? Paman Rasulullah Syedina Abbas Yang <tuh> Intinya Waktu itu Rasulullah masih kesang Syedina Abbas juga bah Kesang bersama mereka Jadi <tuh> Ini yang pertama Walaukoholusani Anatta wasulabihi sallallahu alaihi sallam Yakunu fi khayateh wabak tamoteh Penjabaran selanjutnya oleh Musawul Kani berkaitan dengan hadis sul-a'amah itu tadi beliau berpendapat. Jadi masalah tawasul ini ya, kalau toh memang terjadi seperti yang dikatakan Sidno Umar itu pada waktu kesangnya, maka beliau mengatakan juga wabakda mautihi juga setelah matinya. Wafi hadratihi wa maribih. Ing dalam keadaan hadirika yan Nabi wa maghribih keadaan ora hadirika yan Nabi. Wala yakhfa alaiku annahu qad safat at sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bicara tawassul Rasulullah waktu masih hidupnya, jadi yani kita enggak usah bicara karena talinya sangat sudah sangat jelas. Eh, Nih, yani contoh istisqnya sahabat bersama Rasulullah. <tuh> Enggak ada enggak, enggak samar. Wa sabata at-tawassul bi ghairi hibati mautih. Wa sabata at-tawassul bi ghairi ba'ta mautih bi ijma' as-sahabah Dalil yang kedua tentang boleh bertawassul Rasulullah setelah wafatnya adalah justru dari para sahabat yang berijma' merupakan suatu hal yang tidak masalah kalau ataupun Rasulullah sudah wafat. Ini jangan bicara dulu tentang uh, Rasulullah di alam barzakh loh ini, ini pembahasan yang panjang lagi. Jadi <tuh> karena kalau orang sudah punya pemikiran terus mau mesti mati ya ngono yo yo. Yo mati go awakmu ngono. Nah. Ngono ae kare ane endelok sing mati di eh uh, ini kan ada, ada orang lapo mati di peringati bareng wis mati wah uh, itu orang yang tidak punya uh, wawasan ilmu yang luas tentang kehidupan seorang muslim di barzakh apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah ketika kenal sama antum masing-masing ini kapan? Eh, Rasulullah mengenal kita dengan nama kita dan nama ayah kita itu <tuh> kapan mengenal kita? Pak Tama'utih ya soh dan Rasulullah tidak pernah eee eh, eh, eh, tidak hidup bersama kita, tapi mengenal kita satu-satu. Rasulullah ketika disebut sebagai syahidan, syahidan, wabushiran, wana diro, syahidan. Ya, itu, jadi masuk penyaksi keimanan seseorang sehingga yang beri stempel kalau fulan ini mukmin adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu setelah Rasulullah mengenal kita masing-masing. Itu lewat salawat kita kepadanya. Di mana dengan salawat kita yang itu diperintah oleh Allah. Selanjutnya kemudian Allah menugaskan kepada malaikat khusus untuk menyampaikan salawat seseorang itu kepada Rasulullah. Di mana pelaporannya ingin menyebut nama si Fulan yang bersalawat itu bin siapa. Ini satu contoh ya, bin siapa. Ini hmm. kita kalau bicara kehidupan Allah di Baitul ini jauh lebih uh, punya dimensi alam yang luar biasa. Jadi seperti kita juga waktu kita salat Assalamu Alaikum, Aiyuhan Nabiyyu, Rahmatullahi wa Barakatuh, Masya Allah. Jadi berarti tidak ada hijab antara kita dengan Rasulullah pada waktu kita tasahud, Assalamu Alaikum. Ayo hamba ibu warahmatullahi wabarakat. Jadi kenapa kalau tawasul dengan beliau fikayati? Jadi ya, perangkat daripada bahwa telah disepakati tawasul rasulullah itu suatu hal yang dimaklumi. Berarti tidak ada ukuran kapan masih hidup, nah, kemudian kapan juga setelah mati. Ya. Sudah kalau boleh, kalau saya, jadi fikayati bermati. Wasabatet tawasul bi gairih bade mauteh, kemudian wasabatet tawasul bi gairih bade mauteh bi Iqma'is Sahaba. Adapun tawasul dengan selain tawasulah setelah mauteh bi Iqma'is Sahaba. Iqma'an syukurian li adami ingkari ahad minhum ala Umarah, radhiyallahu anhu tawasul bi Abbas anhu. Artinya bicara yang lain Rasulullah ya, Ketika Sayyidina Umar Kemudian bertawasur dengan Sayyidina Abbas Tidak ada seorang pun yang membantah Dan sahabat serunya diam Kenapa sih mesti dengan menggunakan Sayyidina Abbas Kan begitu mestinya Wa indi yani asyawqani Wa indi yani asyawqani Annahu la wajha Istumi kelakuan la wajha qurana dalil tang watake la wa jia wa ramata li kang wataki ditakhsisijawaz tawasul binnabi untuk kekhususan pulihnya tawasul dengan nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana syekh izziyah seperti yang dianggap sebagai satu pendapat oleh syekh ibnu sallam di amrayn dua hal al awal ma'arrafna bihi Maaf nak ikut pokang ngawarak suning silap ihiklan mamin isma ishhaba radiallahu taala. Jadi akhirnya kemudian beliau tidak setuju dengan pendapat Ibnu Abdi yang membatasi hanya tawasul dengan rasulah sahaja. Tok. Kalau dengan yang yang lain tu boleh, yang boleh, boleh, boleh. <tuh> Bukti setelah Rasulullah eh, wafat. Sayyidina Umar tawasul dengan Sayyidina Abbas ini lepas daripada Sayyidina Abbas ke Samabora, ya. Hmm. tapi dengan lain boleh ya. sahabat semuanya diem nah. nah. nah. Sayyidina Abbas itu bukan Nabi ya, ya, ya. tapi yang jelas minas salihin Jadi, dari sisi siapa beliau ay minas salihin itu aja ini berkembang dari sini. Hmm. Berkembang dari sini. Jadi keijmaan para sahabat tidak ada yang menolak pendapat Ibnu Umar, eh Sayyidina Umar ketika menggunakan tawasul pada Sayyidina Abbas lepas daripada waktu itu apakah beliau ini adalah orang yang masih kesang. Yang terpenting adalah bahwa bertawasul dengan eh, selain Rasulullah boleh-boleh saja. Wis ya, hmm. Hmm, gitu nanti kalau sudah bicara masalah selanjutnya ya masih hidup masih uh, uh, setelah mati uh, jadi nah, makanya pembahasannya harus berkaitan dengan pemahaman kita tentang alam barzah uh, alam barzah sementara yang namanya orang solehku, soleh itu no soleh untuknya itu boleh pergi orang lain no. Soalnya untuk no, nyodoh saya orang nobharza ngutah no, no, no. eh, eh, Masa ngutuh no, no. ya, Sudah namanya kesolehan yang disandang seseorang Itulah di sini ada jaminan Yang eh, kita sendiri eh, Harus tahu siapa Beliau Didudukkan sebagai orang soleh itu Yang layak memberikan syafaat eh, eh, eh, eh, eh, Jadi Eh, sebagai pengawal agama yang kita sehari-harian mesti Eh dinas sirotal mustaqim sirotal ladina an'am ta'anehim Itu aja sudah uh, uh, Jadi kalau tidak ada mereka uh, Kemudian kita ini mau menjalankan agama itu lewat sopok uh, uh, Kan keberadaan orang sholah ini menunjukkan sulup mereka dalam konsekuensi mereka menjalankan Islam eh, seperti apa yang didatang dari Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Itu ditunjukkan oleh orang-orang soleh dengan tek <tuh> Kan begitu kan masalahnya. Jadi akhirnya kenapa dibutuhkan seorang itu harus punya guru. Jadi yang memberikan contoh dalam suluk. Hmm. Kan di situ masalahnya. Kalau umpamanya ilmu sebagai satu jaminannya, justru orang sekarang ini jauh lebih cepat pintar gitu ya, ya lebih <tuh> pintar karena ilmu betul-betul luar biasa terbuka. Jadi, uh, jadi kapan anda mau membuka, anda usah pakai membaca kitab, atau apa uh, ada internet, klik, nah, sudah. Jadi jangan heran kalau sekarang banyak orang pinter itu mendadak menjadi gusda, namanya gus mendadak ya, namanya apa? gusda. orang oh, kemarin tukang las sekarang jadi nabi Jo. So. <tik> <tik> <tik> itu ya karena memang ilmu ini sudah dibuka sedemikian ya, <tik> hebat sehingga dunia di genggaman kita dunia di genggaman kita jadi eh, tidak ada batas lintas eh, masya Allah eh. lintasnya tapi ya setelah kita harus bertanya guru mu apa mbah kugel wongi kun dek apa dua mbohyokaruk kuning apa irang mbohyokaruk Oh, ini Siluman yang berkukuh itu. Ya, Oh, jadi gurumu Siluman ya. Ya. Hmm. Ya. Yeah. <tuh> yeah. Kalau orang pinter ngomong pintar ngomong pintar ini, sekarang ilmu entrepreneur itu masyaallah sedang digandrungi. <tuh> kan itu audisi eh uh, audisi apa eh eh eh yang ada di TV itu pidato pinter-pinter itu, aksi masya Allah uh, itu itu gambaran orang punya ilmu sekarang tapi yang wanjabu jadi Guru ni sapa le? Guru, hmm. Guru Jadi, contoh ketika para sahabat dipesma untuk bolehnya bertawasul dengan selain Rasulullah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bertawassur dengan Syaitin Abbas ini kita bicara lepas waktu itu Syaitin Abbas hadir bersama mereka yang semacam doa bersama kemudian dipimpin enggak usah begitu jadi bicara masalah mencari dalil istidak itu begitu caranya jadi jangan diklaim nabi do'k walhasil dengan lain Rasulullah pun boleh dasarnya apa? ijma'us <conjimus> sohabak ijma'an apa? sukutian eh <coughs> sahabat itu uh, diam uh, justru menjadi dalil keabsahan sebuah dalil. Hmm gitu kan ya? Hmm, hmm, dalil. Uh, jadi karena sahabat ini adalah manusia dididik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang uh, dikenal yakni apa yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi itu adalah justru itu kehidupan mereka. Jadi tidak ada istilah kemudian rasa takut, rasa apa? Eh. Nah, tidak ada itu. Wassani yang kedua bahwa wasul bi ahli wal ilmi, yaitu fit tawassulan bi amalihim ash Wamajahumulfadilah bahwa tawasul kepada orang-orang yang punya keutamaan dan keilmuan dan ilmu itu pada dasarnya adalah tawasul dengan apa kalau dengan amal-amalnya yang soleh, wamajah bahwa zayumulfadilah dan keistimewaan ini lah yang ada nilai lebih itu aja di jadi kita tak bicara masalah as-hosnya, yaitu orangnya, tapi justru adalah uh, karena uh, amal-amalnya yang salihah dan keistimewaan-keistimewaan yang mereka miliki. Itulah ya kuno fadil fadilan ini lebih ya. Si fadil jadi fadil, yaitu seorang tu utama, ya jadi utama, ya apa kalau bukan karena amal-amalnya. Faidah kolal qa'il kalau ada seseorang mengatakan Allahumma inni atawa sallallika bil alim fulani fa huwa mengqautai qali kubik tibari maqama bihimina fa huwa al alim fulani wa huwa al alim al fulani ikubik tibari maqama bihiminal ilmi iku <coughs> dari sisi maqama bihiminal ilmi bukan cuman sapa si fulan pengelak minal ilmi saking ilmu ni jadi kalau kita harus berdoa kepada Allah Allah ma'inni as'aluka wa ta'ashika bifulan <tuh> Bi Sunan Ampel, memang niya hmm, eh. Dala apa nak Sunan Ampel barat Kalau kita sendiri tidak sebelumnya sudah tahu siapa Sunan Ampel Dengan amal-amal yang dimaklumi eh. Wako sabatna fis syarihain mawarihiman nabiy sallallahu alaihi wasallam haqan diri ta'khil nabiy anis salasatul ladina syakin wong telukang intobaqat katutup ing atas wong telu apa shohratu wa tu gedik cerita tiga orang yang masuk gua yang kemudian begitu masuk kemudian pintu gua tertutup oleh batu besar annakulawakhit minhum Tawassalilallahi masing-masing daripada mereka bertawassul kepada Allah B. A'admi amalin amilahu dengan paling agungnya amal yang ia amalkan ternyata farta faati shohor maka terbukalah maka naiklah shohor arti bermakna terbuka satu persatu yang menyebutkan amalnya masing-masing Subhanallah yang asal tertutup rapat menjadi terbuka Ah, ah, dan akhirnya kemudian mereka bisa keluar daripada gua kembali. Hmm. Ya, kalau cerita kenyata panjang, maklum. Dan ini sudah hantu ketahui itu ah, cerita itu. Falau kana ya. tawasur bilamalilfadilah, lamun allah tawasukan <tip> amal kang butamaku. Hoi roja izin orang kenal. Awakana serkan utowo disebut syirik kamaza'ahul mutasattituna fi hadzal bab kaya oleh nyo Menganggap iki maso al mutasattituna orang-orang yang berbuat bersikap keras bersikap keras fi hadzal bab kabeh ni abdi salam <tuh>. subhanallah ya ibnu abdi salam dalam ini kok ya kok ngono ya kok ngono eh ha eh, ya ibnu abdi dalam ini kok ngono eh ke orang kaya orang ake padahal huwa sultanul ya begitulah ya jadi makanya sampai disebutkan likul li likul li jawadin kabwah walikul li alimin hafwah likul li jawadin hafwah setiap kuda yang lari kencang kapan-kapan ya kesandung menunggu Walikul di alimit Ini dari sisi keilmuannya yang memang sudah diakui Tapi dalam masalah ini beliau akhirnya menjadi semacam rujukan orang-orang yang anti tawasul Dan bahkan eh, bisa jadi eh, eh, Tawasul itu bukan hanya dianggap sebagai hal yang tidak boleh Jangan-jangan sampai dikatakan ini adalah berbuat kesirikan Kata Nabi Rasul bila amal ilfadhil agaresh jadi nukana syarikan kamazamustashidin fi adal jadi adal dat kbnabtissalam. Waman kaulah bikkali minatbae. Ini katakan Ibn Abdissalam pun bicara masyarakat Rasul itu yang boleh dengan Rasulullah berarti dengan amal-amal soleh pun ia tidak bisa. apalagi dengan orang soleh, uang amal soleh yang rezok aku nu. Kalau orang soleh mana yang nu? Dengan amal seoleh saja tidak bisa, apalagi dengan orang. Kalau dengan Nabi maklum. Sedangkan hati sul, hati sulor, semua suatu yang dimaklumi bersama, terkait dengan tiga orang yang masuk gua ini ya, apa waktu itu kenapa dibuka oleh Allah eh, pintunya yang berupa batu itu? tawasulnya itu ya, dengan apa ya dengan amalnya masing-masing. <coughs> Kalau tawasul bin amali fadilah itu oi ro jaizin boleh atau kana syeritan kama za'amuhu musyaddidun fi adal bab qab kabti salam eh. uh, orang yang punya pendapat <coughs> dengan pendapat Ibnu Abdissalam jadi para pengikutnya mengqalam tahsulil ijabatu minad dai la mengqara hasil ora eh? hasil apa alicepah ora hasil apa uh, syin membadan minallahi la kalau umpamanya tidak boleh apa syirik iku ora mungkin dengan waqtu makbul ngono wala syaqatan nabi sallallahu alaihi wasallam an ma faalu dan orang diem sopa Rasulullah saking mengkari apa yang lakoni sopa wang telu mau ingma batah hikaya tihi anhum sa'u siwala nyeritakannya Nabi namun saking wang telu ikum ma'u sementara Rasulullah justru malah menceritakan keberadaan orang tiga di zaman Bani Israel yang masuk kuah tadi dengan peristiwa yang terjadi dan kemudian apa yang mereka mendapatkan kemudahan ah, dan ah, permasalahannya menjadi dibuka kembali oleh Allah berarti menjadi satu bukti bahwa tawassun dan amal soleh itu suatu hal yang ah, dimaklumi ah, dibolehkan dan, dan ia ya didasari dengan diijabahnya doa mereka itu sendiri. Wa bi hada lawan ikki anna nabiy yasallam haqqah annis salasatul tabaqat al-sahra dengan cerita ini cerita masalah hadis quwai ini ta'lamu anna ma yuridu al-mani min at ta'ala apa yang disampaikan oleh orang-orang yang melarang tawassul dengan para nabi, dengan para orang saleh, minnahukalihi taala mana putum ilal yukaripuna ilaihi ilallahizulfa azumar tiga mana putum kita tidak menyembah pada berhala kecuali berhala berhala itu akan mendekatkan kita kepada Allah Zulfa lebih dekat. Kan ini permasalnya mereka kan menyembah betulan, menyembah betulan jadi nyembah berhala memang begitu kan. Terus ketika ditanya kenapa sih mesti harus menggunakan berhala ya. Biar berhala ini bawa berkah nyampe nang Gusti Allah cepetan ngono. Hmm. Wa nahul qalihi taala wala tatuba allahi ahda no Allah ingon suci. Wong donga atik ngge makelar bareng usah katanya. Wala tuma allahi ya, ya. Ini yang mungkin diartiken wong donga kok makelar. Hmm waniqa ta'ala lahu dakwatul haq waladzina una mintuni la esta jibun alamu syaih lahu kekutu kesti Allah dakwatul haq utawi haq ngabulatit tuno, kan hmm, ngabulati tuno kan bener jadi lahu bagi Allah dakwatul haq jadi ngabulatit tuno tang bener ini sudah menjadi janji Allah kalau yang diminta itu Allah ya Allah sudah jelas akan nyembadani itu memang sudah janji Allah. Nah, kalau minta selain Allah, apalagi berhala, terus kapan? Eh, berhala akan jawab, "Oh, yo yo yo, kapan?" Wal ladzina yad'una min dunih, wala yastajibun lahum bi syai. Wal ladzina yad'una min Allah, la yastajibun lahum Namanya berhala itu batu, ngono. Nah, kalau sama Allah ya maklum di dasar orang-orang anti tawasul, yang melarang tawasul dengan dalil-dalil seperti ini yang bisa jadi orang kalau mendengar secara tohir iya iya iya secara tohir iya iya kalau aku aku Allah, ya Allah lawan lantaran sunan ampen Ha? Ini Ini kalau kita mendengar secara tohir memang yo Koyoyo, Koyoyo. Hmm. Justru secara dalil Lai Sabiwaridin itu bukan pada tempatnya Lai Sabiwaridin itu bukan pada tempatnya Jadi bukan pada sasarannya Maksudnya Lai Sabiwaridin bukan pada sasarannya Walau amin istitdal bagan ini ada termasuk istitdal al-mahal dan nizak yang mengatasi panggonan masih adanya hilaf bimahua aqinabiyun anhu sebab opok anggoy simaiku aqinabiyun di luar itu aqinabiyun sudah di luar anda daripada itu. Ya masalahnya ketika menerapkan dalil ini justru ini tak cocok. Orang pas kalau mau, orang mau pengertian ni di luar itu, jadi di luar itu. Jadi laisabuari din balu almahalin nizat bimahu aji nabiun anu ini jadi di itu pengertiannya. Kan masalahnya ketika kita harus uh, ke orang soleh, kan kita nggak nyembah. Kan berarti di luar orang uh, musrik memang betul betul nyembah. Laikun nyembah, ini orang nyembah kan beritulah wah ini nabi Yunus dah wah aje nabi Yunus. Ini kita umpamanya harus tawasul dengan orang soleh. Allahumma inni asaluka tausileika biwali jika hulaan mana mana. Kita sendiri kan tidak pernah menyembah sama beliau. Sedangkan <tuh> orang kafir kapan menyembah berhala dan kemudian ditanya kenapa menyembah berhala? Hmm. Mana butuhum ilal yukaribuna ilallah zulfa? Memangnya mencem yembah, yembah. Nah, ini satu contoh pengertian bimahwa aja anhu. Faina kaulahum mana butuhm ilal yukaribuna ilallah zulfa? Musarrehon menjelaskan bia nahu, abadu rom dengan mereka menyembah. Walmutawasil bil alim. Tiada orang kantawasilkan wong alim, masalan lamia butuhkan tak menyembah. Bual alimah, justru yang dia dia dia bual alimah dia mengerti Annalahu maziyatan indah Allah. Jadi bahwa si alim itu di sini dia tahu kalau punya keistimewaan di sisi Allah, bika melihat alim sebab eh, oleh engkau ilmu sebab dia itu eh, mengemban ilmu. Maka fatwas salat bihiridalek, mungkin dia tawassul dengannya. Wa kadalik Allahu falatatum Allah ahadak. Fa la tatkum katakan ini ayat dibuat untuk mengantemi tawasul fa la tu allahu ahada fa inna ruhin ini kan larangan an ayud ama allahu wiruh kita di surenim allah wiruh qayakula ya allah ya fulan jadi ya allah ya fulan jadi ya allah ya fulan itu maksudnya fa la ilaha illallah jadi ya allah lan masuna namper kula nyuwun suki ngono ngene ya wa bil alam masalan lam illallah dok ndak jembakti walgusti allah wa innamu qamul tawassul ilaihi adapun terjadi tawasul kepada orang saleh bi amalin solihin amilahu Biar masyhulihin, amilahu baku ibadhi. Kamat awas as salah satu ladin anta bapat aleh musahratu bishalihin Ini peristiwalnya sama dengan tiga orang masuk gua itu tadi yang bertawasul dengan amal-amal soleh mereka. Waktu tadi kalau taala wala diniatuna mintunihi surat arafat. alladhe ya'nun min terusnya ayat yang la yastajibu lahum fa inna haula ta'u man la yashtajibu lahum wa ladhe ya'nun min tunni mimman yantsembakan berhalawatu watu waktu mo kapan njawab ngono wa in la ta'u man la yashtajibu lahum wa lam ya'rubbahum alladhe yastajibu lahum wa bil alim tidak dawaso karu alim masalam lan yatku illa Allah wa lam lan ora yinda ing saliani alim tu naw Allah wa la ta'a ghayruhum la ora yembah tondu mo ghayru lillahi ma ushadi kusti Allah fa idarafta hada munkallam yakhfa alayka tafqum ma yuridu alimani apa yang disampaikan oleh para orang-orang yang mencegat atau sunnah harijah tilharijah, sehingg punya dalil kang di luaran mahalin niza, huru dan zaitan justru keluar yang sangat berlebihan alamak dah karena asyidulah Taala, Subhanallah. Jadi ada dalil-dalil kau yang yo-yo tapi tapi tu orang tu ya. Subhanallah. Isi eh. nguruh yo, isi pintar ni, tak pintar je ya, yo-yo aje. Makanya sekarang banyak orang berdalil, ko yo yo yo tapi ora yo. Soalnya singurungono bodoh, singdalil ya bodoh. Jadi ketemu pada bodoh ni, mana? Uh. Ya. Ah, <tuh> eh, ini satu catatan yang bisa kita ambil dalam fenomena kehidupan uh, dalil, ko ya. sing, yo yo yo, dal ora yo, sing singurungono yo ngandep iku iya padahal ora soal sing rumoko no ora yang ngerti sing dalil butek nisan pasti dalil himmik Allah taala wa madraka mayyom tin wa madraka mayyom tin ya manatam diku nafsi li bicara mengenai masalah yaumul tin yaumul hari kiamat opo sing ngono di mana la tamliku nafsun min nafsin syai'a ini enggak semua saya suci ciwoing ciwo kang lain jadi orang itu sudah nafsi-nafsi bicara sendiri-sendiri sudah ada istilahnya seorang sudah bisa jamin orang lain eh wal amrul yaum jadi apa artinya kemudian kalau kita harus doa kemudian harus dibantu oleh makelar eh? itu bahasa mereka wong wong dia nafsi nafsi nah nah Artinya <coughs> Jadi Yang berkuasa penuh adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Fainahadil ayat syarif alai syafiyah Illa anahu ta'alahu al-mumfarid Bil amri fi yamid din ini, Sekarang bicara masyarakat ini Ini ayat yang melihat ini Tidak ada dalam ayat ini kecuali bahwa Allah itu memang adalah Zat yang memang beliau Satu-satunya yang menyendiri Bil amri fi yamid din memang begitu, memang begitu ayat itu jelas begitu <tuh> tapi jangan buat dalil orang oh, oleh Tawasul karun Nabi bareng nah, ini kalau bicara masalah Yaw Medin dengan segala hal yang ada di dalamnya ini satu-satunya yang berkuasa penuh adalah hanya Allah, ya itu memang begitu tapi lah pergi dari masalah Tawasul bareng wa'anna wulaih sali wairi minu amri zai'un bahawa tidak ada bagi selain Allah Nabi saya dan bisa menentukan sesuatu keputusan segalanya hanya Allah Taala diomitin. Walau tawasul dari nabi-nabi Nabi ya awalnya nama huwala yakat anna liman tawas salabihi musarakatan nilai jalawajjalalufi amriomitin. Setiap orang tawasul dengan para nabi dari nabi awalnya nama dia tidak pernah meyakini bahawa bagi orang yang tawasul Hidup masyarakat ini ada yang ini kebersamaan bersama Allah Jalla jalil ya Amir ya Kan sekarang kita bicara yang ini ada di ya antara kita wasud dengan Nabi, tawasud dengan orang soleh. Kan kita enggak juga punya keyatuk keyakinan bahwa orang Nabi, orang soleh ini mereka punya peran bersama bersama Allah di hari akhirat kan ada juga kan ya. Wanita kata ada siapa meyakini hal ini, abd ini bilang melibat sawalun kana nabiyyan aw kana nabiyy fa kalau sampai ada di antara kita punya satu keyakinan kalau orang ini punya kekuasaan seperti kekuasaan Allah ya itu baru namanya syirik wa qad al istidlal alaman al begitu pula dalil atas man al tawassul bi qouli la tidak ada campur tangan bagi minimal amri syaiun. Dus eh. dengan ayat kullam alikullu syarran wala naf'a fa inna ha til ayatain musharihatan ini hatani. Dua ayat ini menjelaskan bahawa anna laisa lirusulillah bahwa tidak ada bagi rasulillah min amrillah syaiu dari urusan Allah ini sesuatu yang beliau punya peran dan ada memang betul wa kullam alikullu syarran wala dharra kalau ataupun dia seorang rasul nabi yang paling dicintai itu pun juga seperti itu gambarannya itu ayat ini laisa lakum na'sy untuk begitu wa alaikum ya syekh center itu begitu wa anahu la yamliku nasan wa la dan bagaimana bisa menguasai yang lain wa laisa fihi man cuman ayat ini tidak ada hubungan dengan dilarangnya Tawasul dengan rasulillah wa bi ghairihi min anbiya atau jadi kadang-kadang ada ayat seperti ini terus digaduk-gaduk, noh, noh, cocok-cocok mong, nih. Hmm. <tuh> <tuh> Jadi akhirnya ayat itu yang mestinya maknanya luas, penting sangat sempit, gitu ya. <tuh> ya sama dengan gara-gara uh, bahwa apa yang tidak dijalankan Rasulullah itu bid'ah, hmm. itu seperti itu. sehingga segala sesuatu bentuk apapun ibadah yang dilakukan tapi Rasulullah tidak pernah menjalankannya, ya berarti bid'ah hadisnya sendiri kan man ahda safi amrina hada ma alaysha min hufawah jadi amrina bagi amrina bukan fi'lina jadi bukan siapa yang berbuat sesuatu yang baru dalam urusanku nah, jadi bukan dalam fi'lina dalam Perbuatan perbuatanku, tapi dalam urusanku wa amrdi niwasi'un urusan agama, ini kan luas kita tahu kapan ada namanya Quran ada namanya as-sunnah, ada namanya ijma' ada namanya kiyas ada namanya al-masalihul mursalah ada namanya al istishab. dikembangkan oleh usul fikih sampai kaya ngana ke tuhani ngana ya ya jadi cara menimbang ini terus bagaimana kalau kemudian panjen Nabi gak ngelakoni berarti beda ngono ah, ya. Anu itu tunggu dingan Nabi sampai wilayah Melgiamawa ini ngono ya. Ngono kan Nabi tu wowo nuri sampai ora mati-mati ae sing ngono. Ya iya kan eh. di sini arti ke Quran, ke hadis berarti harus dijabarkan oleh siapa kalau bukan para ulama-ulama yang orang-orang saleh ini kan begitu mestinya. Jadi sudah diatur oleh Allah. Kalau bicara menasnya, pira nas itu? Nas yang jelas di berapa? Qur'annya berapa masalah hukum, hadis berapa masalah hukum? Sementara perkembangan kehidupan ini sampai hari kiamat ini akan menuntut sekian banyak hukum yang bermilyar-milyar hukum. Nah, kan begitu mestinya. Jadi dibuat oleh Allah. Uh, sehingga kapan kemudian layaknya manusia ini menjadi manusia percontohan itu kapan? Uh, ya, yeah. kok enggak sekarang aja menjadi manusia percontohan yo? Uh, itu uh, kok zaman internet digging ruwong. Uh, uh, kenapa zaman Rasulullah dulu yang belum ada biskop, belum ada apa yang, uh, uh, uh, yang belum ada sahabat-sahabat nafsiah ini yang berkembang ya. uh, sehingga uh, cukup itu menjadi contoh uh, sebagai manusia yang terbaik untuk menghairah umat dan uhrijat linnas ya begitu hmm. jadi semua ini sudah diformat oleh Allah setiap ingin kemudian yang paham ya paham yang tidak paham ya uh, akhirnya ya jadi kelompok-kelompok yang ekstrem jadi macam-macam itu hmm. Ayat ini sudah ada dari dulu, tapi di pas pas ya, pas pas novel. Nah, itu caranya. Waktu <tik> calal calal, waktu calal, waktu calal Allah di Rasulnya al-Maqam al-Mahmud. Allah telah menjadikan untuk Rasulnya al-Maqam al-Mahmud, Maqam mahmud maqam as safatil Udhmah, wa arshatul halqailaysh alur dari kaiti bumiyu. Ini kan satu contoh sejuk sekali. Kalau bicara masalah monya. Rasulullah enggak punya, uh, enggak berikan manfaat, enggak bisa memberikan matahari, enggak bisa memberikan matahari, <tuh> itu hak kemutlakan Allah, tapi satu contoh kemudian betapapun ada seorang manusia, tapi Allah memberikan kelebihan, bisa memberikan syafaat, akhirnya kita juga putus sama Rasulullah, terus kau apa? Oh. oh, Yang penting jadi, yang Allah telah menerangkan, itu kita tinggal menerimanya dengan enak, ya kita terima, jadi Cuma apapun yang terjadi bagi seorang seperti Rasulullah Dengan segala kemuliaannya, segala mujizatnya Toh tetap beliau sebagai seorang makhluk Selesai Jadi seorang makhluk selesai sudah Jadi apapun keistimewaan yang ada Pada seorang seperti Rasulullah Toh beliau adalah seorang makhluk <tuh> Makanya kalau dihubungkan dengan Bagaimana Rasulullah punya kedudukan di sisi Allah sampai nama-nama pun ada yang sama eh, sifat itu sama dengan Allah Ra'ufun Rahim Allah juga Ra'ufun Rahim Maksudnya, ya, hmm. kalau ada itu yang menyamakan juga Allah sendiri cuman ya <kuh> eh, eh, sebatas mana eh, ar-ra'fa wa rahma yang dimiliki Rasulullah eh, dengan ar-ra'fa wa rahma yang dimiliki oleh Allah gitu saja sudah. Kan ini nak Jadi agar kita tidak menafikan keutamaan yang ada pada seseorang, apalagi orang ini masuk dalam empat pengawal Allah dina, Allah Alaihim Aba Minan, Nabi Gina, Wasitikina, Jadi sehingga tidak ada istilah mengkultuskan. Tidak ada sebetulnya. Ini itu pada bahagian yang telah diberikan oleh Allah. Cuma apapun yang dimiliki oleh mereka. Sebagai satu kemuliaan, katakan ada e, karoma, ada mukjizat macam-macam. toh e, tetap dalam <coughs> kategori makhluknya Allah bukan halik itu aja sudah. Hmm. Sehingga kalau bicara masalah, akhirnya butuh apa orang ditolong, nak tolong. <coughs> nah, kita sendiri satu saat jadi ya, nyatanya butuh butuh ditolong, nah, eh, butuh ditolong. Eh. Jadi euh, ibarat kita ini adalah orang-orang yang buta buta semua, ya. butuh ditolong, di, ya, dituntun sama orang-orang yang melek Itu ya, saja sudah, sudah gampangnya begitu. <tik> Wa satalahu -al -ka kalayas aludariatul minu. Wa kalau lagu -ka ya saltoh, -uh. saltoh. -uh. Haknya hak-hak sakat. Saltoh, -uh. asalnya as saltoh, -uh. toh. -uh. Wasfa wasfa. Minta lah kamu, kamu, akan diberi. Wasfa atau safa, berikan pertolongan, kamu akan diterima permintaan pertolongan. Kuiyadzalika sukitabi laziz, kemudian atau waqiyadzalika Allah, waqiyadzalika Allah mengikat demikian itu sukitabi laziz. Bianna safa tak, la takunu ilabi edneh, bahawa safa tidak ada ketua dengan izinnya Allah. Tetapi itu, jadi kalau bicara masa Rasulullah siapa gua adalah sahibus syafaah tapi ya mau tidak mau siapa yang berikan hak seperti itu kalau bukan Allah kalau bukan dengan si izin Allah wala taqul illa liman irtado wahaka dalil alamal tawasul begitu pula dalil melarang tawasul biqali sallallahu alaihi wasallam lamana nazal qala ta'ala wa anbi' asirataka alaqrabin Ya fulan ibnu fulan la amliku lakum illallahi Ya fulana bint fulan la amliku lakum illallahi Begitu turun ayat Al-Qur'an ta'ala bin Rasul kemudian manggil satu-satu ya Fatimah bintah Muhammad, ya fulan ibnu fulan, ya fulan semuanya. Oke, okay, saya lapo-lapo yo. Saya enggak bisa punya kekuasaan apa-apa untuk bisa menyelamatkan kamu dan ini deh. Hmm. Fa inna hada la shafii' illa at tasrikh di sini hanya ada satu penjelasan bi anna sallallahu alaihi wasallam la yastati'u aman aradallahu dhurrah yani oleh di Rasulullah dipergaris oleh Allah kalau Allah sudah mengendaki seorang itu harus diperima dharurat sapa wae ora iso ngono sing gampangane jadi Uh, itu pengakuan yang harus dilontarkan Rasulullah dengan cara Allah seperti itu anu ini begitu la amliku la kami Allah syai'an itu maknanya kalau Allah mengadari a sapa wae ora iso eh ngedatepi gitu maksudnya begitu fa inna fa inna adala syafir at tasrih binisa salam la tasti unaf aman ala dzurrah wala dzurra naf'ah jadi artinya kalau Allah mau ngedatepi dia ada seorang pun bisa berubah <tuh> eh, kalau Allah mengadakan IPS eh, A ah, begitu pula juga demikian itu aja gambarannya eh, bicara masalah yang lain kemudian kok dadai eh, kok eh, keluarganya sendiri bukan keluarganya sendiri hai, tolong semuanya eh. dimintakan sama Allah jangan ada segelintir umatku yang masuk neraka hmm Uh, di mana rasul sudah tahu satu-satu kita ini kemudian sudah dimintakan kepada Allah jangan ada sekelender umatku yang masuk neraka. Mm. Itu aja ditolong uh, dengan syafa'ahnya itu, kemuliaannya syafa itu oleh Allah SWT wa taala. waktu tak dikeluarkan di di wa tapi kalau sudah semacam Abu Lahab kok memang ini kan sudah ukurannya siapa Abu Lahab eh habis jadi nastabdat yada Abilah Abu watap maakna anu maluhu wa makasab. -ma ya, itu berarti dari eh, apa yang dia lakukan, kemudian Allah sudah berkendak untuk menetapkan Abu lathu seperti apa. Yes. Rasulullah pun tidak akan bisa berubah. Wana wa hulayamilikul ahadim mengkorabatihi bahwa Rasul tidak mahu bisa memiliki seseorang pengkorabati fadlan, apalagi anwarim sesuatu an, binallah wa da ma'dum muslim. Ini adalah suatu yang ma'lum bagi seorang muslim. Wa syafi' annahu la yatawasalu bihi ila Bukan ini bukan berarti di sini ayat ini berarti melarang tawasul. Eh tawasul. Eh. Jadi tidak ada dalam keterangan ini annahu la yatawasalu bihi ila Allah. Fa inna dalikahu talabul amri karena demikiannya telah mencari tala al-amri nggolei perkara mimman lahul amru <coughs> datkanlahu al-amru wan talib ayyubad dima kan lain di sini al ayatut talib ngarepi sepuluh wong kan nyepri wong kan njaluk ayyubad dima yen to nyukuhake ben yen telape ciri ya, dia minta uh, di <coughs> bainati telah pergi. Ki di hadapan dia meminta itu mayakun sababan ijabah. Apa kan ono si maiku dadi sebab bare diijabahi Ini kan di sini masalahnya kan e, tidak seperti gambaran itu tadi <coughs> yang terkait dengan masalah seseorang tidak bisa memiliki sesuatu pada orang lain. Tapi kan di sini masalahnya kita hanya sekedar minta kepada Allah Lewat dia, lewat dia. Mudah-mudahan ini menjadi sebab diijabahy oleh Allah saja. Memanhu al mufarid bila tak sakindat yang yusimanu al mufaridkan mujeni bila apa dengan memberi wal makid dan tidak memberi huwa maliku yomidin yaitu yang memiliki hari kiamat. Intahakala masya Allah. Jadi masya Allah panjang lebar menerangkan tentang masalat wasul ini. Intinya bahwa sokani yang di antaranya termasuk ulama yang menjadi idola mereka dalam hal-hal tertentu, tidak dalam hal ini justru beliau adalah orang yang memahami tawasul seperti apa dan keluasan tawasul dan bolehkah seorang bertawasul dengan selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? artinya di sini. Paling enggak jadi dengan cara seperti ini eh, Sepertinya Abu yang membuat satu cara memba, Jadi bagaimana eh, Menghadapi eh, Dalil seseorang dalam berhujah itu Justru diambilkan dari mereka sendiri eh, Dari cara Dari pemahaman mereka sendiri Termasuk nanti yang dimpakna sama Abunya ya, Syekh Muhammad bin Abdullah Sendiri juga oh. eh, Jadi eh, Jadi kalau sementara sekarang berkembang mulai sekarang ke kuburan-kuburan sampai Juli kuburiyin poko wong bloso ini disebut ulal kuburin prongso kuburan ke kuburan senganda kuburan wae nanti direceng kuburan nguak ke ndru de jadi pokoknya orang-orang yang biasa ziarah-ziarah ziarah kepada orang-orang saleh disebut al-qubu apa al-qubu Puin, Alukupurin, terus mengenai tawasulnya juga demikian. Eh. Eh, nanti eh, yang selama ini tawasul yang satu kesirikan justru Syaikh Muhammad bin Abdullah sendiri masih mendudukkan masalah tawasul ini dalam bab ektilaf fikhi, jadi masalah fikih yang ektilafi saja antara siapa yang bolehkan dan siapa yang tidak membolehkan itu sama dengan kalau kita membahas masalah fakih, ikim batang dua orang mengunodok tidak sampai masuk dalam pembahasan masalah ketawahitan itu siapa? As-Syeh Muhammad bin Abdul Wahab makanya selanjutnya As-Syeh Muhammad bin Abdul Wahab yakulu bijawazid tawassul yakulu bijawazid Tawassul Asyid Muhammad bin Abdul Wahab Ya'kulu bicara si tawassul Su'ilas <coughs> sehid Muhammad bin Abdul Wahab Angkali niris nisqa ala ba'asabit Tawassul bis Tawassul kalau orang soal lagi Rabobo Wakali Ahmad Tawassul Tawassalu bin Nabi Sallallahu alaihi wasallam Khosatan Ma'akalihim Innahu layu stawassu bimahlukin di satu sisi mereka mengatakan tidak boleh istilah dengan perantara makhluk, tapi ternyata untuk hal tertentu Imam Ahmad mengatakan kalau dengan Rasulullah ya tidak apa-apa. Apakah? Falafel pun wahirun ciptan. Sebetulnya perbedaan sangat nampak sekali. Waris al-Kalam manah nufi, iaitu pembicara ini sebetulnya. Tidak di sini kita bicara. Fakohunul badihim yurahisu bintawasul bissalihin. Maka adanya sebagian memang yurahisu bintawasul bissalihin. Wabatulum yahusubin nabi sebagian ada membolehkan tawasul dengan rasulillah ala salam. Wow, saru ulama yangnyaan dari kaya perahu. Penyatakan para ulama memang yangnyaan dari kaya perahu. <tuh> Ini melarang daripada demikian itu, yani wayakrahul, memakuhkannya, jadi memakuhkannya, jadi ini pendapat Sheikh Muhammad Abdul Wahab, jadi sepertinya permasalahannya adalah kita tidak mengingkari adanya dua pendapat yang membolehkan tawasul dengan orang soleh dan tidak, eh, ada sebagian yang boleh-boleh tapi rasul saja, eh, eh, sementara yang banyak juga, mereka mengatakan tak usah kalau orang soleh dan hukumnya malam makro, gitulah. Itu kan pendapat ya. Fadil masalah masalah fakih. Ini kan masalah fakih. Wain karena swap indana kalau cumbur, sekalipun yang benar indana kalau cumbur menerima makro. Jadi tetap masalah fakih. Tapi Muhammad bin Abdullah milih bahwasanya tawassul dengan orang soleh, hukumnya makro. Ini tak sampai ada tingkat dikatakan bid'ah itu enggak. Fala nunkiru 'ala kita enggak ingkari orang yang mengerjakannya. Wala inqara fi masail al-ijtihad, belum ada keingkaran. Tidak boleh oleh oleh ingkar dalam masalah-masalah ijtihad fikih. Walakin anqarna tapi walakin ingkaruna, ingkar kita itu apa sih? 'Ala man da'a li makhluqin Atas orang yang berdoa kepada makhluk yang lebih aku daripada Allah. <tuh> Uh, tak memayat Allah ta'ala jadi ini permasalahannya adalah kalau sudah bicara masalah berdoa ya ini kepada makhluk yang dianggap agung, anggap keramat daripada apa yang dia doa kepada Allah, jadi akhirnya ya memang tujuannya kepada Sifulan yang diagungkan ini dan minta kepadanya itu ingkar kita. Jadi, bisa jadi bagi orang yang tidak orang yang tidak mengerti sama sekali, wang duit, sor atau belajar tauhid bareng diajar diajak ambel lapo, lono, penjalun, dungo, lono, mengakhiri kesunan ambel basunan ambel kulan juga napa, sukti kita kerana apa orang lono? Nah, ya, namanya orang tak tahu ya, bisa jadi ya. Eh. Jadi permasalahannya di situ saja sebetulnya. <tuh> Kalau ini as atau sika biwali jika kenapa sih tak minta walinya kok? Hmm, tapi kan masalahnya yang kami ingkari adalah alaman alim makhlukin al-dhama mimayat Allah. Jadi memang fokusnya terhadap orang yang diziarah itu tadi dan dimintai itu masalahnya. Eh wa yakshitul qabra menuju kuburan ya ta garau di Pindi di Darisy Syekh Abdul Qadir Jailani atau selain Abdul Syekh Abdul Qadir ya tubumi tafrijal qurubat di situ agar kesusahannya dilapangkan wa igosa talafad dan artinya kebutuhan-kebutuhannya kemudian tertolong wa pak raqabat dan keinginannya ini dan keinginan-keinginannya Uh, uh, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala fain hada di mana ini mayyatullah uh, daripada orang yang berdoa kepada Allah mukhlishan lahu ad-din allahi ahadan walakin yakunu fitaehi as'aluka bi nabiyyika mursalin aw bi salihin ayaksitu qabran ma'rufain aw ghayri yatu atau menuju ke kuburan yang dikenal atau lainnya Ya Tuhan, dia doa indah di sisi kubur itu, bukannya ini fokus kepada sahibul Kubur. Lakin layakmu ilallah, tapi tidak berdakwah Allah. Mohrasan lahudin. Faena dan mana nufi? Di mana ini eh, daripada kita yang nafnu kita ada, berada di dalamnya berpendapat bahwa kita engkar pada siapa saja yang datang kepada seorang yang diagungkan katakan di kuburan mana, kemudian tujuannya adalah justru minta kepada orang itu. Ini lain daripada kalau datang ke kuburan itu, kemudian hanya sekedar bertawasul, itu tidak masalah. Jadi tidak masalah, hmm, itu aja. Jadi inilah gambaran eh, pendapat Asyih Muhammad Abdul Hadd, ternyata ini jauh daripada yang sekarang eh, kita melihat, para pengikutnya itu jadi membuat masalahnya lebih jauh daripada pendapat imamnya sendiri eh, jadi katakan memang ada satu kunci yang perlu uh, kita pahami ini yani agar tidak salah bertauhid uh, karena keagungan seseorang, karena kewalian seseorang, jangan-jangan kemudian, jangan -jangan kemudian uh, pengakuan ini menjadikan salah dalam berakidah maka katakan Muhammad bin Abdullah. Eh, jadi inginnya ini jangan supaya orang itu eh, jangan terjebak dalam kesyirikan <tuh> dia memberikan peringatan besar jadi kalau datang ke kuburan-kuburan orang yang mulia-mulia itu jangan minta ke kuburannya jangan minta eh, sahibulqabar jangan itu yang dipahami oleh Muhammad bin Abdul Wahab <tuh> yang ini dinukil oleh Abu Ya jadi dinukil Abu Ya artinya berarti masalah Tawasul enggak masalah, apalagi diakuinya sebagai masalah fikih yang masih dihilafi saja jadi bukan berarti masalah sampai mengantar ke orang syirik itu sama sekali tidak wahatnya dulu, ini menunjukkanlah al-Jawazi Tawasul indah menunjukkan atas bulinya Tawasul menurut al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab gaya tamayaro anamu yani, gaya tamayaro anamu di satu sisi puncaknya dia melihat anak makrohon bahawa ini adalah makro, firqa ihih dar jumur lepas daripada dia berpendapat bahwa ziarah kubur orang saleh eh, tawasul dengan orang saleh itu hukumnya makro, tapi kenapa orang, orang haram tu? Well makrohulai syabiharomin makroh itu kan bukan haram, fadlul anaya aku nabiatan apa lagi? Namanya makro itu disebut bid'ah osir oh dan atau oh sirik. Apalagi disebut bid'ah. Jadi ini pandangan asli daripada asy Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi bisa jadi ada permasalahan berkembang yang jauh dari pemikiran dasar. Itu begitu, kan? Ya, sekarang ini setiap ini bid'ah ini bid'ah ini bid'ah ini ini termasuk sudah pengembangan pendapat yang eh, di luar asal di luar asal tapi katanya abu ya apapun tetap mau enggak mau karena dulunya ada pembuka kunci karena dahulu ada yang membukakan kunci dan kunci tapi baru mesti dibuka dadaknya terus wah itu, oh, itu aja jadi memang tetap kembali ada pemula yang membuka kunci masalah ini tapi kemudian setelah itu kemudian terbuka lebar-lebar ini rupanya tidak terkontrol lagi. Asalnya katakan ini adalah masalah fikih di si masalah tauhid ini. Jadi eh, karena namanya sudah keplesongan namanya, Ji. Jadi asalnya hanya masalah fikih yang masih dikhilafi antara boleh dan tidak, tapi akhirnya menjadi satu pemikiran bahwasanya tawasul adalah kesyirikan. Akhirnya yang berkembang pada mereka pokoknya kalau ada orang ke sunan Ampel ke sunan giri iku haula Hai musriku Nuri hmm. ya. Eh, ya kalau sudah ukurannya masalah kita musriku jadi makan mereka itu memandang kita ini sudah wos wong loh uh, ah uh, ah uh, makanya mereka enggak punya wajah yang menyenangkan pada kita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 ini benar aku dewi jadi makanya jadi kalau sudah semakin ini yaitu apa yang dibahas dari mutasawuh itu babul ikhtirari wal hururi nah, itu memang eh, luar biasa jadi ternyata bahasan ikhtirari wal hururi di tasawuf ini berkembang sekarang ini menjadi masalah yang luar biasa apakah dalam berakidah apakah dalam berdakwah Masya Allah juga semuanya nah, jadi jadi berakidah dimilih oleh orang-orang macam orang-orang salafi yang selalu menyalahkan orang nah, nanti berkembang dalam masalah nah, dakwah ini jadi oh, orang sekarang itu ya bagaimana disebut da'i yang populer adalah kalau dia jadi KIA TV eh eh Uh, ya, makanya itulah dia sebagai seorang dai yang populer yang popular. Jadi padahal masih banyak orang-orang yang Mas Amroh ni sih, ya, ya, ya, ya. tapi justru yang terkenal adalah Fulan, Wah Fulan, Wah Fulan ya. Hmm. Yang terkenal adalah Ki Aatmu, Ki pelusuhan. Sekarang jadi begitu seperti itu. Jadi kalau saya membayangkan begini gampang kok jadi kalau sudah namanya dakwah itu sangat berkaitan dengan hati ke hati ya hati ke hati. Jadi itu baru membuat satu perubahan. Ma kharaja minal qalb wasala' ila al qalb wa lisan kana hattul adan. Jadi gambarannya kalau sekarang ya ini kita enggak bicara masalah ma la yu trukulu timbang ora ono ya ono ya. Kita ngomong begitu. Kalau bicara lumayan eh, eh, masih ada yang dakwah di TV, tapi sekarang fenomena memiliki satu cadatan tersendiri, jadi justru orang mengejar untuk bagaimana menjadi orang-orang yang terkenal karena TV, karena TV, kan begitu kan ya? <tuh> karena TV sehingga menjadi orang yang uh, jadi figur, figur public figur dalam segala hal, dalam nyanyi public figur, dalam uh, berdakwah public figur Eh, jadi nanti permasalahannya kalau dakwah ini harus dari hati ke hati itu jadi yang itu akan berikan satu sentuhan-sentuhan tersendiri jadi yang akan diingat sepanjang hidup. Itu kan di situ dakwah. Orang jadinya ah enggak ah, baik menjadi baik. Rasanya ah, nakal menjadi enggak nakal. Hanya ah, hanya sombong jadi enggak sombong. Itu kan hasil dakwah kan ya? Ah, karena sentuhan hati. Ah di di sini harus ada perangkat-perangkat yang harus dibangun dalam diri seseorang itu. Jadi jadi eh, itu tentang keikhlasan ya eh, eh, tentang ah, dan sebagainya. Ya, maksudnya namanya orang harus dakwah di TV itu baru mau akan dakwah saja sudah Allah harus apa? Wah, harus perdaan, harus bagaimana ya? Oris pakainya harus kopo ni, kopo ni ni nah, Itu akan mempengaruhi eh, secara perilaku yang ada di dirinya. Sehingga dalam berbicara ya harus diatos, demikian rupa. Harus mengoleh bahasa bahasa yang membuat orang senang. Jadi selalu eh, berkaitan dengan yang sifatnya itu adalah eh, memang diupayakan, diupayakan. Jadi tidak langsung dari hati memang ketika orang harus mendengar dia akan eh, menerimanya dengan mantuk mantuk, bagus bagus ya, bagus oboh, bagus kalau mantuk, mantuk, bagus ya. tapi eh, di lapangan akhirnya ya cuman bagus gitu ya, bukan bagus do, <tuh> jadi itu, itu gambaran Jadi eh, eh, Di samping seorang ketika sampai di sana Kemudian sudah merasa siapa ya Merasa seperti siapa Jadi Subhanallah Namanya ikhtirar ini Kalau sudah orang masuk keterangkap ini Siapapun dia adalah Kena penyakit kronis namanya eh? oh, Orang masuk dalam perangkap Ilmu hakikat. hakekot oh, Aduh hakekot Sungguh bagas kusti Allah, ya, ya Allah. Eh? Eh, akhirnya ujung-ujungnya, sekarang usah solat, terus-terus sampai kalau kusti Allah, jadi begini. Eh, kan mesti ni ini Wong Kajing, nabi sih kalau yang memersei solat tu, orang solat tu, jadi kena perangkap eh, dia menggunakan ilmu hakikat. <tuh> eh, eh, Nanti kemudian semat, dia punya perasaan saya sudah sampai kepada Allah. Eh. <tuh> Nah, jadi ini model-model begini ini yang oleh ilmu tasawwur jauh-jauh sudah dibahas, ya sehingga orang harus lebih hati-hati di sini. Ya. Jadi, kena penyakit ikhtirar ini, fasaor makruh amla, kena ikhtirar ini apakah tidak itu masalahnya. <tuh> jadi, uh, hmm, begitulah, jadi <tuh> uh, ya Allah, ya Allah, jadi jadi memang menggebu-gebu mengamalkan sunnah sunnah luar biasa jadi tidak ada yang dilakukan kecuali yang harus nyunah mengatakan cengkrang, cengkoti, cengkoti, cengkoti cengkoti, cengkoti, cengkoti mangani ini perlu rasin do'an tapi dalam hatinya akuis koyokannya nabi wong wong koyobo ya ya Wong-wong ayo sakno wong-wong nggih. itu yang dicari oleh setan. Setan itu kalau dalep orang-orang yang sudah nakal-nakal uh, ya kipe kono sapa tak tipat ah, ngene semene ngene. Sing repot di wong-wong sing Bagaimana caranya kalau orang-orang yang uh, kelihatannya ini memang ah, sudah seperti siapa sudah siapa tapi di hatinya terus kemudian ada perasaan perasaan tertentu yang dia sikapnya bisa tidak dari sikap sikap eh tikornya pada orang lain sikap meremehkan orang lain dia menganggap orang lain orang lain itu apa kamu itu golongan apa dan sebagainya walhasil itulah eh, eh, apa yang terjadi ya sehingga eh, apa paling enggak yang disampaikan Abuya ini berkaitan masalah-masalah sepertinya kecil sekali tidak perlu diperdebatkan tapi ketika permasalahan ini yang mestinya hanya masalah fikih tapi kemudian diangkat menjadi masalah tawahid nah ini yang harus dijawab oleh Abu Abuya dengan panjang dan lebar maka tawasul babnya cukup panjang ya nanti dalilnya ini dalilnya ini dalilnya ini dalilnya ini mau cokor apa hampa ini ya budek teman-teman mo cogo ora paham ya buta kenceng ngono kuwi. Sekarang sudah masuk Zuhur ya. Kita berhenti dia insya Allah kita lanjutkan nanti setelah asar. subhanahu wa ta'ala. Adik, shalla la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atuubu ilaik. Alhamdulillahirabbil